lockningar har vi också. Det känns som att du har manipulerat dem eller på fiffror med de här. Slängt dina. Ja, dina egna. Men visst vi har du haft fyra rader? Jag tror det. Du Någon har du haft, men... Ett Från... Ja. Ju, nej, nu är jag. Från juk Jukkmokks till... Barba -pa -pa -pa. Bar pappa. Barba pappa. Spännande. Ja, vad kan man annat säga? Jag tror att det finns mer om Jock Mox än bara och Pappa. Som inte ja. jag vet att kidnappar här aldrig om Lasse Holmkuss. Nej, äh, nej. Äh. Nej, äh, men det... Det är... bli ett timmes avsnitt. Typ. <laughs> Minst. Tack och hej! Hejdå. Jag hörde att du snart ska lämna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 Sommaren är här, men det känns som vintern hänger sig kvar. Välkommen till avsnitt 333! Ja, men det här blir ju som, vad heter det, som, som du sa, det här är ju uh, halftime, det här är ju halvtid. Halv, halfway to hell. Ja, precis. Ja. Halvvägs till helvetet. Vad <laughs> var Hade mod att spela igång förresten. Jag tror det. Jag hörde någonting om att man förlorar mot Tings. 5-0. Ja. Och nu öppnar jag en. Det är inte Hägges kubb, men det är New Yorkers. Är det Kranfors, New Yorker är Umeå-trakt, Umeå Umeå. Västerbot. 400 grejer. Det var inte dåligt. Almond, mean cakes. Mm. Jag tar en nu innan kappet. Jag Aj, jag, jag ja, jag kör så. Mm. Jag sparar till kaffet. Mm. Jaha. Är du uh, taggad för dagens ämne? Alltså... Pappa, jag är... Barba. Det är lite, lite orolig. För det finns ju så jävla mycket stål ja. att ta egentligen. Ja. Det fruktansvärt mycket. Mm. Som vanligt är det ju... Det är ju ett palindrom. man väntar på Barba pappa. Vad blir det då? Det blir... Uh, Rabarber. <laughs> Rätt. Att det finns så många palindrom. Mm. Ja, nu har... kommer research. Jag kan säga, ja, jag har liksom lite. Eh, men hade jag inte? Jo. När vi ändå har det så kan någon av dem inte ha det här med att man byter. Ja, jag var att det skulle gå. Ja. <laughs> där finns det många varianter. Mm. Jo, men att jag tog inte, an, använde inte alla bokstäver, jag använde jag plockade bokstäver, mm. men det är bara så att jag tar inte är två gånger till exempel. För det finns ju inte. Nej. Nej. Men då kommer jag fram till att jag har en femmetopp helt enkelt bara. Ja. Okay. Mm. På femte plats har vi APA På fjärde plats har vi Rappaba. Rapp ja. eh, Tredje plats. Abba. Mm. Mm. <laughs> Och så andra plats. Eh, eh, kan det kan vara någon kusin. Mm. Till den mer kända. Eh, den här är Pappa <laughs> Okej okay. ja. Och första plats. Såklart Babar. Ja, rapar då. Nej, det, det, det kände jag. För hade någon också. Bar. Med, jag hade någon också med. Bar. Ja, bar. ja dåligt. Jag hade, det hade funnits. Jag hade det inte gått med bara bar. Mm. <laughs> hade inte gått, nej. Jag hade någon också med arab. Så tänkte, är, det kanske blir för känsligt. Ja, det, vara, det är en politiskt korrekt podd. Ja, mm, Ja, absolut. Jo men, ska vi ta lite, vill höra lite historia om Barber och Barba Gärna, gärna. Pappa är både namnet på en rollfigur och namnet på en fiktig familj. Art av nämnda karaktär i en serie illustrerade barnböcker från Frankrike, skapades på 70-talet. Och de skriver på franska. Och namnet barba Pappa är en lekfull omskrivning. Du kan inte franska va? Jo. Oh. Är en dikt av bar, barbe à papa Som är franska för sockervad, orda grann. ja. ok skägg. Okej. Ah, okej. Okay. Jag tänkte barbe, barberare. Ja, just det. Skägg pappa. Det, det hade man inte kunnat. Nej, det hade nej, man inte, nej inte, Jag hade aldrig <laughs> fattat vad det, vad det var. jag, nej, jag, jag, tänkte, jag tänkte också att man hade inte vet kunna franska. För... <laughs> <laughs> och och eh, som på. 70-talet, då dök allting allting upp liksom på serietidning. Så det fanns till och med en barbarpappas serietidning mm. mellan 77 och 80 på Semik. Mm. Jag köpte inte. Nej, jag tror inte jag köpte. Nej, jag hade nog ingen barbarpappa. Barbarpappa, det var nog det var som hela halvare ungefär. Mm. Eh, jo, och barbarpappa själv är en vanligtvis päranformad kär varelse med förmåga att ändra sin form till praktiskt taget vad som helst. Färgstruktur, och massa verkar dock ej kunna ändras som Barbro till exempel ändra form till en kanin kommer att se ut som en stor skärgkanin. Och Barbro han föddes i en, en, en, en då födde sin träggor när Pär vattnade sina blommor. I en senare översätt, översättning har Pär bytt namn till Jakob. Mm. Pär. Mm. Jo, och eh, sen så, så kom ni fram Efter många underhållande äventyr Träffade han också en hona av samma art Barba mamma mm. eh, Med svarta och med kvinnliga former Även hon växte upp i jorden på samma mir mirakulösa sätt Och så fick de sju barn sedan eh, Och då tänkte jag på Barba eh, mamma och barbapappa så mm. man kunna skoja till med liksom, eh, The barba mamas and the barba papas <laughs> Mamma. Tänk alltid på... Vågen. Mammas and Thaibas. Ja. Ja, ja. Jo. Och eh, du, får, du får bromsa mig om, om, om du har någon grej. Ja, som... jag har en grej. Jag har en frågesport till dig. Ja, härligt. Jo, jag tänkte bara... För när han som vattnade blommorna. Han hette ju Per först. Sen bytte de ju. Mm -hmm. Så nu har jag gjort, vad heter det? En titopplista. bara Pär. <laughs> Nej, över... Eh... De bästa per. Ja, okej. Till plats per Fosshaug. Mm. Nien plats per Svensson. Med det? Jag måste tänka för en fan var det? Ja, det Sura pelle Svensson. Per, pelle Svenssonens bråttan. Ja, det. exakt, tack. Och senare advokat. Eh, advokat. Eh, sen har vi åttonde plats per Fritzell. Kalenskaperna. Sjunde plats per Dunse Ja, det är också galet. Nej, det är någon sån här. Sogstollar. Ja. Sjätte plats per Gessle. Ja. Femte per Kalén. Eh, fjärde per Olof Enkvist. Mm, mm. Tredje plats per Olof Brasar. Ja. Han kom högt. Ja, han har tre. Två per Tolgraven. Ja. Och given detta. Ja. Det måste ju Pär Per Sasse-Sanström. <laughs> Jajamän. perkula ja Jajamän. Absolut. <laughs> ja. Och, och vet du vad Per gör i skåpet? Nej. Leker Per i skåp? <laughs> <Jag håller>. Ting <skratt> ting. Mm. Okay. Jo, jo men jag tänkte också bara. Ja. Han bytte namn till Jakob. Ja. Och här kommer lista på, på, på mina fem i topp när det är det Jacob. Ja. Uh, Jakob. Femte plats, Jakob Dylen. Fjärde, Jakob Dahlin. Tredje, Derek Jakobi. Och vem, vem var det nu då? Jo, det var ju skådespelaren som spelade... Var det på slutet på 70-80? Jag, Claudius. Vad ah, är <skratt> Claudius? Två, Jakob Hellman. Och etta, naturligtvis. Jag vet inte. Flygande Jakob. <skratt> okay. mm. Gillar du det? Det var väldigt länge sedan jag åt det Jordnötter och bananer Och kökling och ris Och bacon och ja, bacon, det bacon det och Ja, det är, aha, här, det är inte underbar, helt fel underbar. Jag tänker på en, en Det här Hejbabribba Kommer ni ihåg det med eh, Vad heter det? Peter Magnusson och, ja. Och, ja. ja, jag har kollat 3. Då hade, spelade de med Kungafamiljen bland annat mm. Låsade jag Kungafamiljen Och så var det Eh, kungafamiljen var jag hälsade på Det var innan de här givet Daniels föräldrar mm. Och så börjar så, de Från äh, ja, precis. Och då hade de bjuden När Kungafamiljen kom dit så bjöd de mig på Flygande Jakob mm. <laughs> Och så var Pet Mange som spelade då. Och då var det ju just att när de, de skulle gå hem liksom så här och mm. ja, då, då frågade Dahlins mamma, jag vill, du ha, vill du ha receptet. Ja, sa alltså. Silvia Sylvia. Mm. Ja, och så säger farsan nej, men inte, inte vill kungen inte vill kungenfamiljen har receptet på att flyga med Jakob. Ja, så spännande hämtade det. Ja. Väldigt så, ska du ta kaffe med dig? Alltså färskt. Kan du hämta lite färskt? Ja, absolut. Vi pratar. Så, so, we're back. Hade du fler? lister? Okej. Oh. <laughs> okay. ja. ja, jag kan fortsätta med att eh, Barbara Pappo och Pappo fanns ju som tv-serie också. Dels 74 och Dels 99. Eh, 74 producerades den nederländska animationsstudion Polyscope mest känd för Dr. Snuggles. En tecknad tv-serie i 45 avsnitt av fem minuter. Mm. För dom såg man ju, kan ihåg, på tv. Baserat på boken om barbappan. Den svenska berättarrösten till serien gjordes av skådespelaren Bengt Järnblad. Och då kommer min topplista på Järnblad. På bästa Bengt. Jag rabblar upp till femteblad, va? Från tio. Bengt Baron. Bänkt Noyde Vad var han ja, Jag känner igen den med kontor Bengt Feltreichs, Bengt Bedrup Bengt Fritjofsson Du vinprovan mm. Femte plats Bengt Alsterind Fjärde Bengt Magnusson Tredje plats Bengt Johansson, Benga mm. Andra plats Bengt Grive Och första plats Given Jaha varit... Det är ju skiva Bängen. Nej, faktiskt inte. Men han, han har varit med. Där snakkas om han är på den förut. Och det mycket skid. Eh, Staffan och Bengt Bengt <laughs> yes. Jag kommer inte ihåg vad han hette Bengt Bänk heter ju han som var, var rösten. Mm. Och du kan säga att eh, efternamnet Järn ligger på 4988 plats i Sverige. Det finns 149 som heter så. Mm. Stål Ligger på 181 plats 5000 som är så Plåt Plåt är det bara som. <laughs> bara 13 som håller efter andra Det var inte så konstigt att din sväger ska rösta på plåt <laughs> Daniel Plåt Ja men väl har nämnt va ja, här, Jag tror inte, jag. Jag tror inte vi, vi, vi, vi, vi hade ju hemma en sån där S.O. Kahoot, eh, kahoot ja, just, just inför eh, OS Och då var det Var eh, Svenska diskus Guldhoppet hette i efternamn, Daniel, mm. och det var en järn, stål, plåt, och jag vet inte vad det var. Och då tog ju Åsa Søder, hon valde i sig plåt, Daniel. Och det, och det tyckte du var så jävla roligt med Daniel, plåt. Ja, men det är så jävla undra. Jag plåt. Ja, men järn kan man heta, stål, ja, alltså, plåt. plåt. Jag vet att ja, det är så det. roligt så här. Hette den där korkatalternativet? Liksom. Alltså. Ja, det, det var ju metall. Jo, jo, jag vet överallt, kanske. är, Prott. Prott är det ingen metall. Men, men, ja. men det kan ju ha påverkat också att det var lite stressigt. Det, det skulle ju gå snabbt. Det. Okej. Mm? Här ska du få lite en frågesport. Ska du lista ut vem det är? Du känner, eller känner till, alla personer. Okej. Okay. Och då börjar vi med... Är det re, eh, relaterat till barbarkappa alltså? Ja. Ah, okay. PK, ja, okej. Barbabira. Nej, måste får peka, Nej, nej, Per Thorgaard. Rätt! Vilket aldrig Barba Bash. Ja men det är bekor. Ja det är rätt. Barba färskt. Nu <skratt> ska jag säga barba färskt. Åt och sätta kaffe i halsen. Det är det plattiskt. Rätt? Mm. Barba starkhjul. John. Jättefan hur... <skratt> <skratt> barba clash. Kan du finna det? Ja. Barba Barolo. Hmm? Barba Barolo. Barba Barolo, nej. Bar. -ba. Barolo vin. Ja. Om du kan, ska jag hjälpa mig <hielp med Barolo. Va <Glory> nej. Det är Barba Dream Routine. <laughs> Ja, det är ju... Det är ju... Vad heter han? Valle. Rätt. Barbalella. Lella? Rätt. Peter Stil. Barbagura. Det skulle kunna vara PK. Jag fast det inte det. Gud... Det är inte en... <laughs> ja. Ja, det. Är här, Acura, Acura, är... Ja. Har du sagt Ackgura, Barba Ackgura, då... ja nej ah, det är inte heller lätt men nej. har du någon gissning nej, jag måste passa jag ah, jag okay. jag ah. bara bara posa ah. bara bara posa mig fötter <skratt> <skratt> det är lite långsiktigt <skratt> långsiktigt långsiktigt <skratt> väldigt intenkt ja. Barba mjukyr så <skratt> <skratt> <Sösser. skratt> Du klarar kan... det. <skratt> ja. det bra i. Barba Lilhening. Ja, som <skratt> Lilhening var det råget Ja. Är bra. Barba Neck. PK. Ja. Han hade tagit det då. Ja. Nu hade du sagt barba bara i det kropp Nej. Nej. Har ni gissning? Nej. apro <laughs> oj, oj, vad internt. Den här kan <laughs> <laughs> du alltså. Det måste vara jag då. Ja, jag vet. Barbasnusk. Det kan ju vara Peter och Jesper. Det kan vara, <laughs> det kan vara Per Sandström. Fast de har varit med ja. mm. en, en annan lite tariff perifers så är det gul. Nej. snusk, nej. nej <laughs> ja. Jensson. Ja. Barba, Barba bib. Bib. B B. Nä. Vad hälsar jag? B i B, Du är förkortning på någonting Nej. Nä. Barba bag in box. Ja, ja, det är du Ja Barbara grann Barba. Barbara grann. Grannen <laughs> Rätt Nu ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 17 Ja, men det var en bra En bra En bra, du ska få Som jag brukar göra till barnen på Vi har ju musik Ja jag har ju musik i förskoleklass Och så bara slutar så brukar de Jag menar, jag när jag går ifrån Så brukar de säga, ja ni ska få en enhandsapplåd en, en, en, en av mig Och det ska du också få nu Varför <kläddisk> fan? Så är det ont? Nej, Nej det gör sådär så. <kåthåll> Jo, jag tänkte på Jättebra 12-17 Ja, jag är ändå nöjd av ja, Det var bra, och 17 Barbaric <skratt> Jo, eh de fick ju sju stycken barn. Barba mamma och barba pappa. Mm. Eh, och det var ju Barba So, Barba Lala, Barba Bok, Barba Barbastark. Barba Fin, Barba Flink och Barba Stark. Mm. Och jag har gjort jag som lite små Anna, andra namn till dem. Ja. Jag tänkte, ba, jag börjar med den sämsta. Barba So, ja barbasologiska, jag kommer inte på någon annan. Eh, sen en favorit Barbalala eh, Kan också kunna vara Barbalala Hansson <laughs> mm, mm. Barbabok Barbaboker <laughs> Boker 10 NG's <laughs> ja. Barbarskön Skulle kunna vara Barbas kön Eller Barba, Barbas skönrock Skönsrock mm. ja. eh, Barbafin Tänkte jag att eh, mitt namn är Barba Fin. Barba Dagfin. <laughs> okay. mm. ja. Barba Flink. Mitt namn är Barba Flink. Torstor Flink. Barba Torstor Flink. Och sen har vi, vad heter det? Barba Stark. Barba Starkur. Ja, var det? Ja, precis. Barba Starkur eller Barba Storstark. Barba Stöl. <laughs> Stöl är bra. Stöl är fantastiskt bra. Uh, ja det alltså Jag har tömt ut ja, herregud. Jag har tömt ut Barba pappa Jag, jag googlar Barba pappa så kommer det här avsnittet upp <laughs> På Wikipedia ja. Det har även gjorts poddar Om Jag hittar, jag vet inte hur, hur jag Eller kanske var ni När jag googlar lite, lite info så hittar jag Den här bilden på uh, Vad ska jag se då var det ju någon som hade gjort barba familjen i i fan vita papiermaché. -papier nej, han hade tagit var väldigt fint han hade tagit stenar och målat så att det var barba familjen. Han, nu hittar jag det tyvärr inte. Men det var väldigt fint det. Alltså. Mm. Mm. Mycket bra. Mm. Ja, nej men jo vi ska dra ett oh. nytt ämne här. För fan. Nej, jag... Det är det jag som drar, då. Jag. jag. tror att du drog förra gången. Lilla mörglas. Och kommer babb pappa upp igen, för du vände ner lappen förra gången. Ja, just det, ja. Så du inte... Nej, inte en <laughs> Vi inte en Eller kan du ska inte ta en uttömmande ny. det finns inte ingenting mer att säga om babb pappa. Mm. Dagen, eller nästa eh, programavsnitt är... Varmt när jag mm. okay. Varmt kallt, öppet. Väldigt öppet. Ja, ja spännande. Våhör mm. du. Du kan tänka. Ja, men skillnaden, det är som händer, hävenor helvön. Ja. Om du kan bara med eller kallar. Ja det är. Mm. Vissa föredrar det var varmt. Ja. Tak Väldigt roligt.